Hej och välkomna till Max Martin Ghost Radio. I dagens första avsnitt kommer vi att bocka av lite gymnasieminnen. Ja, uh, yeah. det var det vanligt love really hurts you. Love really hurts you. Ah. Hallå och välkomna till våran podcast, det är jag som är Martin Och det är jag som är Max Tjena Max, hur är läget? Det är jättebra, hur är det själv? Jo det är riktigt bra, det ska bli riktigt spännande att dra igång det här lilla projektet som vi håller på med nu Den första podcasten vi gör, det här, det här kan bli hur, hur bra eller hur dåligt som helst Det kan bli riktigt dåligt också faktiskt. Det här kan bli sjukt dåligt Men men, vi får se, vi får se Det är svinkul att just du som lyssnar just nu har hittat det här lilla ljudklippet och sitter och lyssnar Och förhoppningsvis skrattar lite grann också Ja det, det hoppas vi på Ja vi har, lite, vi, har lite, vi har en liten så här stödelista med grejer vi ska bocka av under kvällen. Mm. Eller när du nu lyssnar på detta, ja. det vet jag Vi inte. kan lyssna på det på morgonen, vi får också gå lägga sig igen. Ja. Ja. Men första punkten säger megaminnen. Yes. Och kanske ni tänker, vad mega megaminnen? Men det är, det är faktiskt så här minnen. att jag och Martin, vi lärde känna oss på en gymnasieskola här i Helsingborg mm. som heter Megamusik. Mm. Där börjar vi 2008. Stämmer, ja. Martin, du började lite senare Ja, jag kom in lite senare i bilden För jag var, jag var på två andra så Lite oviktig information kanske Men det var på den tiden När du hade mycket med Adam Sjöstar Eller hur? Adam Sjöstrand hade jag mycket man att göra. Ja. Vi har fortfarande en del upplåkade gråsar. Det har det, så, va? Ja. Jag skyddar dig pengar, eller? Eh, jag är skyldig pengar. <laughs> och så är det är ett paket på mig som baktornas, eller? Ja, det, absolut. Det ska du få, Adam. Ja, det, vi fixar det. det. Och du bara sätter in nio kronor på ett bankkonto <laughs> på den här podden, så löser <laughs> vi det. Ja. har medgångsikt, vi gick på tre år. Det hände fruktansvärt mycket. Och lite. Och lite, ja det är faktiskt. Det var lite så, lite skulle vara mycket roligt. Eh, det var mycket roligt. Mycket roligt. Och eh, det, det var en vacker tid i mitt liv faktiskt. Ja det var i mitt liv också. Vi hade väl lite, alltså man ska ju inte säga för mycket nu för det är säkert någon som bara, va? Men eh, vi hade väl lite som att vi hamnade i någon slags eget litet fack. Jag och Max höll alltid på. Vi var alltid större men vi skulle alltid ha mycket plats. <laughs> Sitter någon där hemma nu? Inte störiga? Ja, inte. <laughs> <laughs> Nej men eh, vi blev lite... Där ligger en sån gammal mattelärare på någon sån terapisäng sådär, så. <laughs> ja, alltså. uh, ja, nej, inte, inte störiga kanske Men vi var, vi, var på. vi var på Vi var på Vi gick alltid till men vi gjorde ingenting Ja, förutom att snacka skit ungefär Ungefär, ungefär. Uh, Men prov ja, gjorde vi ändå? Prov? Mm. Det du gjorde ja, jag, jag gjorde några <laughs> ja, ja, jag, jag hade matte A till mm. sista veckan i trean Det känns skönt det var skitbra. Yeah. Har du det... fortfarande eller? <går> Nej, jag klarar faktiskt. <går> ja. Tack vare Peter Wilder. Tack, tack för den. Tack, så att... <går> idag. Och du, idag jobbar du i kassa eller Med kassan och sånt. I, idag <går> jobbar, jag, jobbar jag nästan bara med pengar och räknar <går> bullar och bröd och eh, det ena med det andra. Tänker du mycket på Peter när du räknar bullarna? Så <går> Nej, jag hur hade, jag hade Peter gått här? <går> ja, hur hade Peter gjort? Ja, men lite så kan man nästan säga att ja. Vad hade det? Vad jobbar du med Martin? Jag, eh, ja, just nu är det kanske lite ointressant Men jag håller på att driva ett litet eget företag Ja, det har du helt rätt det var helt ja, tack så eh, det. Vi går vidare till Nej, jag skojar. <laughs> Nej, men det är helt okej okay. <laughs> <laughs> ja, Vi går vidare för Det ja, det, okay. det, det, det var roll. ointressant med en roll Ja, helt eh, ja, Vi har en lite rolig historia här Nästa punkt säger Fusk på teoriprov mm. Det var så att vi hade ett ämne som heter musikteori ja. Förlåt, Richard <laughs> <Nu> <laughs> <Ja>. kommer sanningen Nu kommer sanningen Ja, men så var det en, en grundutbildning innan man fick liksom välja att man skulle läsa vidare i det. Mm, eller så, skita i det. vad Eller skita i det. Ja, ja, men precis. Ja. Men så man fick en liten smakprov på vad det var för någonting. Och det var ju, det var ju skitsvårt, eller? Ja, svinsvårt. Så in i helvete svårt. Och ointressant. <laughs> <laughs> ja, så jag, jag, jag, jag tänkte att fan, det här kommer jag aldrig klara. Nej, jag kände ungefär likadant. Ja, mm. Så det var så att Rickard, var lärare Han hade ett, ett litet pianorum Precis, precis bredvid lektionshallen. Och den dörren Stod öppen en, en dag jag smette in. Så Där, där smette jag in Och lyckades faktiskt få tag på Svarspappret Till, ja. till det slutprovet Så att säga Så jag springer hem Och så, så gjorde jag Gjorde jag som så att jag spelade in här men den effekten vi hade i början av programmet när vi hade pitchat upp och ner våra röster... Det var roligt. Jag, ja, det var fantastiskt roligt. Det var fantastiskt roligt. Äh, jag gjorde som sagt så att jag, jag spelade in mig själv när jag läste från det här pappret med en nerpitchad röst. För jag tänkte, om någon kommer på mig... <laughs> så, så är det inte du. Så, så är det ingen som vet att det är jag som, som har gjort person. det. Låter som en svart man. Han bara, va? Vem är det här? <laughs> Så ja, men Rickard får faktiskt skydda sig lite själv Som äh, låter provet ligga så himla enkelt Ja yeah, det, det, det, det är egentligen. ditt <laughs> eget fel ja. Men så vi klar jag, hade, jag tror jag hade alla rätt ja, Nu fan <laughs> jag också Ricka var nu lika förvånad som jag var ja, Får man sen, lyssna på musik på provet? Ja visst, okej, okay, bra <laughs> Nej jag, jag tror jag gjorde som, så så jag, jag hade mössa på mig Och en hultröja Knäppt ända upp Som riktigt knarklangare men, Ja men typ yeah. <laughs> och, så, och så mössan ända neddragen yeah, yeah, yeah. Så, Men så hade jag delat du, du hade den, du hade det. Jag du, hade det. den, ja. du hade Jag den. har nu den fortfarande. Du har det, den ja. måste vi nästan hitta till någon annan gång. Ja. Den måste du får göra ett nytt prov för att <laughs> läcker ut. <laughs> Fruktansvärt, va? Sicka busungar. Ja. Eh, nästa punkt, säger Pragresan. Nu hoppar vi lite i hoppar hoppar tiden. Ja, pragresan, ja, vi hoppar lite kanske, men... Eh, Alltså det är så mycket att berätta så att uh, det kommer det kommer en sak som är återkommande ganska mycket tror jag Ja det tror jag säger. vi kommer nog inte komma på allt idag Nej det är mycket som har försvunnit på något konstigt sätt, jag Men, vet inte. men Martin, ditt, ditt bästa, eller ditt starkaste pragminne, vad var det? Uff, jag, ja, fan, där, ja, jag vet inte, det händer så mycket sjuka grejer så att, uh, Jag vet inte om det är, när jag, när jag står och helt plötsligt vänder mig man ser Emil Lundberg själv på dansgolvet Inne på femvåningsdiskut. Ja, yeah, kommer ihåg det? Nej. Han stod ja. där inne och, och alltså, alla brydrar ville dansa med honom. Det var så. Ja. Och jag tror att han Sjöström märkte det också. Så att han gled nu in där och kör lite Michael Jackson moves. Klassik <laughs> Adam. Klassik, absolut. Classic. Nej, men alltså bästa pragminne. Jag, alltså det där är så mycket som är roligt som sagt. Så att, men säg eh, något Säg något som var... Ja, vi, det var ju ganska roligt tycker jag och i. <laughs> ja. När eh, vi helt... Så här är det. I mitt minne så här, Helt plötsligt står vi och hällar ut öl på golvet. Ja, helt På ja. heltäkningsmattan. Just det. Och Amanda då Som gick i vår klass också, Och hon får sånt Riktigt rådamp <laughs> Och shit Alltså jag har nu slängt De kalsongerna efter det Jävlar Ja där fick vi oss en Skulle du inte kunna imitera Amanda lite snabbt På hur det lät Vafan Max och Martin Ja det är lite så <laughs> Ungefär så. Och så var det inte mer med det Sen Nej Och vi, vi Jag tror inte riktigt Vi fattar vad vi hade gjort Nej Vi tyckte inte det var konstigt <laughs> det... Vi ville inte eller, Vad ska man ha annars Nej helt korkat Helt korkat Ja, men det här är många bra där liksom när, när Nivek vaknar på morgonen med håret överallt och, och bara Ta en öl. nej, ta en öl, okej. Fan det är gott med öl på morgonen. Ja just det, det var Adam den hjälten. här här. En, en hård natt ute på krogen. Mm. Vi vaknade upp, det var varmt någonstans in i helvetet på fan, hotellrummet. Ja. fan, det var nu 60 plus. Och så kommer Adam med en äh, kall... Äh, det var opramen. den med geten på. Ja, eller ge, ja. vad sa du att det var? <laughs> eller, man, det var ingen som var fin, det var fylö eller? Så. Ja det var så riktigt. <laughs> ja det var så riktigt. 50 kiss och 50 öl typ. <laughs> uh, yeah. ah, I, ja. Ja, det var guld. Ja, jag minns det väldigt väl. Det är en av, en av många grejer jag brukar berätta så fort, uh, så fort uh, någon frågar mig om pragresan. Det är Eddie, mm. vet Eddie? Yeah, här, Eddie de, ja. <laughs> han kommer in på hotellet. Uh, Stupfull yeah. uh, Står i trappen och jag vet inte vad det är han tänker Men han tänker nu, nu ska, jag, nu ska jag busa lite Så han ställer sig i trappen alltså det, Vi borde kanske på andra eller tredje våningen Ingen aning uh, något sånt. Mycket men, men mycket trappor <laughs> Men alltså jag tänker Hotellet måste ju vara fullt med gäster ja, ja. över oss ja, ja. Han ställer sig mitt i trappen Och skriker att det brinner <laughs> Kommer du ihåg det? <laughs> Han bara står och att det brinner säkert en, två gånger. Nej. Kommer du inte ihåg det? På tjeckiska? <laughs> Nej, på svenska i och ja. för sig. Det kan, <laughs> Sin, det kan bara, vara opraktiskt. Det är de tänker de. har inte helt det, ja. men, men så. Men så tror jag det är Amanda, Anna och Daniela som bor på samma rum. Ja, Felicia också tror jag. Felicia också ja. kanske. Är eh, rätta mig om jag har fel. Men så, jag, vill, jag vill komma ihåg det som att de kommer ut. Alla storbölar mm. med täcket knutna runt sig. Nej. Och de har bara sprungit ut ur rummet. Nej, för fan. Och så står Eddie där och han får sig en omgång med... <skratt> <skratt> en, ver en, ver <skratt> en verbal omgång. Han fick det? Han fick nog det, ja, för fan. Men det förtjänar man kanske lite. <skratt> Nej, jag tyckte det var kungligt. Tycker jag inte. Tycker jag inte ett 0 det. Ett <skratt> <skratt> <skratt> Sen kommer jag också ihåg när vi var den här eh, kommer den här baren där man kunde hälla upp sin öl själv, Beer Factory. Beer Factory just det ja. så heter det ska ni, ska ni till Prag så jag åkte till Beer Factory. Ja, Skit i resten någonstans. <skratt> ja herregud det gjorde vi. Vi <skratt> <skratt> <Ja. skratt> kommer ihåg när vi var där eh. Berätta om Beer Factory. Ja, då, då kommer du alltså in och så sitter du man sitter vid olika bord såklart, men vi varje bord sedan så egen sån här tap så häller upp din egen öl i glas och sen så samlar den alla liter så betalar hela bordet en eh, kostnad ihop liksom. Och det det går ut på det är att de som har druckit mest under kvällen, de betalar inte. Mm. Och det gav vi oss fram på att vi ska inte betala något. <laughs> kom ihåg, för jag kommer ihåg, jag har det här på video. Har vi, du Vi sitter där och sen så dyr skröd och håller på med någonting. Och sen så tar han en klunk öl och sen bara, alltså, kommer ut skum ur hela munnen på dem. Det har alltså gått i äh. från magen. På På magen upp ut genom munnen. Alltså det ser så jävla, så ser ut som att man och sånt. Men jävla vad roligt, det var Då hade vi Gustav och Johan med oss också Ja, det hade vi Det var, det var roligt Det var roligt, psykihjältar Ja fy fan Ja <laughs> uh, yeah. uh, Vad har vi mer att berätta om på? Vi har något spontant till Det, måste... mm. ja, det, alltså det, enda, det andra roliga minst Det är ju då när men ni vill klicka och sova finns Adam fissar honom ansiktet. Den är bra. Den är riktigt bra. Den, den ska bra. vi nästan lägga upp en video på. Den, har du fått Jag har kvar den, den videon. Oh, ja, den, vi ska lägga, den, den ska upp. Det kommer hamna på Facebooksidan. Ja, precis. Vi kommer att uh, uh, lägga upp uh, diverse möjligheter. Vi videos, kommer nu komma ganska mycket och... bilder och sånt under, under loppet här. Med allting ja. vi pratar om så att man får en bild framför sig. På <laughs> <Ja>. hur vi ser <laughs> ut. Framförallt. <laughs> Framförallt. Se hur gorgeous vi är egentligen. Ja, och sen sa vi ett gammalt projektarbete som vi försökte göra någonting av. Det kan du <laughs> yeah. även berätta lite om? Ja, uh, yeah. jag och Martin skulle göra ett uh, projektarbete tillsammans. Och det skulle innehålla att vi, vi spelade in en... Uh, jag tror vi var ganska så här... Uh, vad fan? Hip -hip och... Alltså så här sketch-influerade. Mm. Mm. Så vi ville göra en serie med, med sketcher. Och uh, så satt vi då och... Uh, och planerade det här. Jag vet inte hur det var med dig, men eh, den här loggboken man skulle skriva. <laughs> jag skrev faktiskt färdigt den. Du gjorde det? Yeah. Ja, jag kom knappt ihåg om jag ens började skriva yeah, den. Ja, då var vi kvar boken här någonstans här. <laughs> det ligger vad ah, fan är den? Vad här? Loggbok dag ett, hade skoj Ja, men vi satt och så kom vi på, kom vi på lite bizarra Det var, var ganska grejer. Grejer. Ja, det var skoj ja. grejer. Så var ju tanken att vi skulle lägga upp det på Youtube, att det skulle bli en jättesucces? Ja, vi skulle bli rika. Vi va? skulle bli rika och igenkända. Sluta skolan. Sluta skolan. Och sluta skolan. och sånt. Ja. Ja. Eh, knarka kan man i sig göra ändå. Men, kan man göra. Ja. Men eh, <laughs> nog om det. Eh, så, ja, den myspappan yeah. var, var en av eh, en av karaktärerna i det här eh, det var det som du spelade. Jag spelade muspappa ja. ja. Och det var en... Alltså, ja, vad ska man säga? Det var en riktigt äcklig gubbe. Ja, det var, ja, ja, men precis. Det var en riktigt äcklig gubbe som var lite, lite för uh, cheesy. Ja, lite för så. sitt eget bästa. Myspappan, man hör ju myspappan. själv. Jag, jag satt i en vit morgonrock. <laughs> uh, ett par kalsonger. Med ohårig ohåriga bröst. <laughs> Helt uh, Så hade vi, Så hade vi... Um, vi hade ju bränt den här DVD-filmen Brasan. Kommer du ihåg den? Ja, just det! Och så hängde mm. den sig hela tiden. Ja, yeah. fast det, det, det gjorde det lite roligt faktiskt. Det var lite roligt. Den, det, det är en film på en halvtimme tror jag. Ja. Något sånt. På en brasa. Som bara brinner. Som bara brinner. Det blir så varmt. <laughs> Jättedålig film. Jättedålig. Vi såg hela tror jag. Jag grät lite i slutet. Uh, ja, det är en så rolig film. Men det var då i alla så kommer du kom ihåg att det var så. myspappan hade olika tips på bra grejer som var mysigt. Just det. Och för varje, varje gång du kom fram så hade du lite mer stånd. Kommer du ihåg det? Ja just Och i det. den sista så hade du så Och Det finns nog 2000 bloopers som man hör mig i bakgrunden att jag skrattar. Alltså jag, jag håller på det. dö. Ja. Och du sitter där och klär dig på snoppet och sånt där. <laughs> Det var inte min eh, riktiga snop. Nej det var det verkligen inte. <laughs> <laughs> då hade det knäppt syns. Tack för oss. <laughs> <laughs> nej, men det är faktiskt sant. Eh, det är ja, en eh, burk. Just det, så var ja, det. Just en, det. En, en rätt rejäl. Ja. Det är det du har på bröstet att Varför får det stå sådär snyggt på sommaren? <laughs> yes. Ja, yes. men det är det. Yes. Eh, ja, så gjorde vi det. Så spelade vi. Det blev, inte, det blev inte ens hälften så mycket som vi hade tänkt. Nej, för fan. Vi gjorde kn ju det... ja, ja, knappt något. Nej, på riktigt. Yeah. Vi ska ju tacka Adam där för all tålamod och han spelade in och hjälpte oss att klippa och allt möjligt. Och mm. Han har riktigt hjälte. det. Som han var nästan Adam som gjorde det hela. Ja, <laughs> <laughs> vi gjorde det lilla, vi satt och skrattade mest. Ja, yeah. <clears throat> uh, yeah. men det blev. Det blev ble ald ble aldrig något. Ja, det blir, vi blir aldrig kändisar. Nej, eller, ja, vi, vi, vi, vi, eller ja, vi, vi vi inte. Eller vi. Inte den. Nej det är inte. Nej det. Är inte. Det här det här är vår sista chans. Ja, det är, snälla, snälla lyssna. Eh, <laughs> uh, ja. Undan som stängta av den. Tror du ja, det? Ja, det tror jag. Tror du det? var är bra förälder. <laughs> <ja>. Nej, tack. tack. <laughs> uh, när vi ändå är inne på projektarbet kan vi berätta om den här uh, skräckfilmen Just det, just det. Den var kul. Den var kul. Det var precis när uh, Paranormal Activity hade sin största hype, tror jag. Mm, det var då när ettan och tvåan var på väg. Ja, tvåan var på väg. Ja. Och liksom, det var ju det shittaste, alltså, hade den man sett den. såg vi på bio, va? Tvåan gjorde vi det såg här? Tvåan såg vi på bio. Det var då när han dörde på att bajsa på den oh, och vick kyrkogården? Katten satt här. Och så satt i, Bara, just, just för att vi hade varit och sett. Jag vet inte om ni vet vad Paranormal Activity är. Men det är en skräckfilm som, uh, som liksom... Den, det finns inget att vara rädd för egentligen alltså så är inget synligt Den är mer psykisk Ja den är psykisk som fan Så det, det, det är grejer som rör sig Men, och, men det är ingen som rör det alltså, det, är det är ingen spöken. som rör det Nej precis Falken. Det är sparken. ja <laughs> Men den är fruktansvärt bra och ja. Skikt äcklig Söder den idag <laughs> Ja Ah, men, men i alla fall så ja. hade vi sett den ja, Så skulle vi hem Och bara för att vi hade sett den tror jag ja. Så gick man ju och Man gick ju och höll sig i ja, ja. I, i, I håret liksom Nej, lite höll handen sådana vi gick hem då. Ja Då skulle vi hem till Ängenholm Och sådär på kyrkogården Satt en jävla kattjävel mm. Pissredda Och sen kommer du När vi går runt ett hörn Så sitter du i en jävla fyllegubbe Och pratar med någon tand Ja, någon just det vi bara <här> ja. <här> ja. Vi kommer att <här> Ja, typ det, det var, var inte just... det vi skulle prata om, vi skulle prata om. Nej, det var inte det vi skulle prata om, nej. nej. Adams projektarbete. Just det, just det. Ja. ja, vi gjorde ju då en egen variant på den här Activity. Adam kom väl med idén och han hade alla filmtricks och allt. Han gjorde det jävligt bra. Ja, Jag vet att han har filmen, men den ligger inte uppe. Det finns en trailer på Youtube som vi också kan länka till. Ja. Där man ser, det är faktiskt hemma hos Max som vi har spelat in allt detta. Det är, mm. ja. Och det, alltså det var svinrulligt Och vissa gånger var det lite läskigt att spela in till Och, med. <laughs> och det var faktiskt det <laughs> Typ uh. när uh, vi tittar in i kameran Ja just det, ja. <laughs> alltså klassik oh, Typiskt Så, ja ni får ursäkta Min mamma hon knackade på dörren och Frågade om jag ville ha mat Så tänkte jag, mamma det är väl självklart att jag vill ha mat du nås när era föräldrar kommer in och Säger att nu har jag lagat mat till, till dig Max För att jag älskar dig Det är det värsta jag vet Ja det är klart att jag vill ha mat om Min mamma kallar mig för Max Ja. Det är skitjobb. Ja, ja jag, jag kan förstå det. hej Max. I alla fall, var vi, vi satt och var pratade var? om eh, den här våra egna lilla Paranormal Activity-video som vi håller på att spela in. Och eh, det vi... Eh, tack så mycket. Det vi höll på med då, det var ju att vi, eh, ja, vi var oss själva. Och förstörde alltså... så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Som <laughs> vi tyckte det var svinrulligt själv. Vi drog lite, hittade på lite egna lines och... Vi tittar in i kameran hela tiden och sånt och ja. Ja, Adam. konstant alla fick sånt sjukt skytt spel på oss men han hade tålamodet mannen. Han, ja, fan, ja, men det bra? var nog för att det gällde hans egna grejer. Ja, ja. Ja. Eller det hade det kanske försöva att en bra anledning till att få riktigt. <laughs> ja, jag vet. Ja, ja, mm. Men han, han var han har haft mycket tålamod. Den Vi kille. pratade inte som att han har dött. <laughs> ja. Han var det en var han fin hade... kille. Ja, det, jag det, var, jag det var en inte. bra kille av ja. Eller bra, bra. Men. Det var sin dröm i knarket och det var att det skulle gå så långt. Ja, det var ju trarigt. Men, men. Gjort och <laughs> gjort. Gjort vi, vi är där ibland på minneslunden och hälsar på. Ja. Yeah. Ja, uh, <laughs> yeah, men ja, yeah, det var den filmen. Det var den filmen och det var det. Det gick nog bättre för honom på sitt projektarbete än vad det gick för. <laughs> ja. Jag så, fick ganska bra betyg faktiskt. Fick en. Jag kommer ihåg att uh, Jävla han klippte in massa såna sådana inappropriate lines som jag drog också. Kommer att. <laughs> vi kollade på uh, uh, Nuns with Guns. Ja just det, Nä, ja. You, nuns yeah. nude guns. nuns with big guns N Nude nuns with yeah. big guns Grejen var den att när, vi, när projektarbetet var färdigt så anordnade vi mega en sån här kväll där man fick lov visa upp vad man har gjort mm. och då satt ju jag och Max och Adam och eh, vad heter hon mm, Uffi uffi eh, mm. och visade våra videos för vi alla hade gjort videos, Anna Persson har också gjort en video Anna Persson um, Grejen var den att eh, vi hade inte riktigt kollat igenom filmen innan för vi såg den där typ... det nej? vi såg den där första gången. Och det var ju vissa grejer som jag önskar att han hade klippt bort. Så vad är det du säger? Jag säger, du måste ändra filmen. Det är så mycket fitta att brust i hela filmen. Ja, just det. Och så bara hör, jag kommer ihåg Josefin. Hon vännes om lite så långt. Och jag bara satt där bara... Jag har inte sagt det. Han har klippt in det efteråt. Jävla jäveln! Jävla jäveln. Ja, sen nästa punkt säger... Konferencierer. Mm. Mm. Är nu, nu är det dags att ljuga lite. Nu är det dags att det Hela den här grejen, idén till hela den här podcast-grejen kommer egentligen ifrån att, att eller inte, inte till en början, men att Megamusik anordnade en egen studentbal mm. för sina tre år. När vi gick två När vi tvåan, ja. ja. Så vad? jag kommer inte ihåg vem det var som frågade. Vad var Mia. Var det Mia, ja. Mia. Om, om vi ville vara, ja. kon ja. va? vi vara konferensierare på deras bal. Ja. Och så vi tänkte jag, ja vad fan, ja det kan vi väl vara. Fan kan vara skoj. Ja det kan vara skoj. Ja. Och äh, vi gjorde det sjukt bra. Alltså, där ja, där satte vi ribban bra. högt. Jag vet inte hur det har gått på de andra balarna. Men, äh, har ni vattar så säg till. Har ni vattar så kan du ju berätta hur dåligt det var jämfört med vårt. Vi kommer gärna tillbaks. Ja, vi kommer gärna tillbaka, absolut. absolut. Ja, men det var väl så att eh, vi, drog ju, vi gjorde ju gjorde att vi tog det till en annan nivå. Ja, vi. Hon sa egentligen, jag och Max anmälde oss direkt om att vi skulle vara konfresserade. Ja. Och så sa: sa nej. Och så, så kom Mia med en sån dålig och sa, ja men det går inte för det måste vara en kilo i tjej. Då sa jag så här, ja men det gör jag inte, jag kan kluta mig till tjej. Ja, just det. Och, och, ja, ja. och, och då kunde hon inte säga nej. Utan, och då klädde vi ut mig helt och hållet. Och, och så körde vi som grej för att alla visste att vi skulle vara. Du kraftiga. hade, hade paljetträning och... Ja, och fake och lösnaglar och smink och paryk. Och klackat hade jag fann men... fan, nästan lite sexig. Alltså. Ja, jag om, om jag inte minns fel. Aj, det tror jag vi har bilder på så Det, det, kan, jag, det kan också komma upp. Max körde med någon. Eh... Jag, var, jag var inte ens hälften så rolig. På sen var du rolig. Jag var riktigt nästan lite roligare än dig ja, Ni kan också. rösta <laughs> ring till Vem är roligast? Ja, just det, ring och rösta äh. Nej men Och då gjorde vi så att Max då när själva kvällen var Så alla visste att vi skulle vara konferensierare Så gjorde vi så att Eftersom jag skulle vara tjej så hade alla hållit en skithävligt Och på själva kvällen så Så var det bara Max som var där och så fick du gå runt och berätta för att ja, Martin han är sjuk och han kommer inte. Ja. Och, ja, men jag får ta tag i detta själv. Och till och med och så, rektor Anki gick över. Och, och, och va, å, Max, vad modig du modig ja, du gör detta ändå liksom. Och så står jag där nere och, sminkar och håller på. Um, I alla fall, och sen så då när alla satt sig i matsalen uh, så satt sig Max och bara spela en låt helt plötsligt. Vilken låt var det Jag spela? Är säkert att du älskar mig? Den där. Ja, ja, ja. Då stod jag på toaletten, vi ser den gömd med en mm. mikrofon, kom ihåg. Och så så kom min kill då och då sparkade upp då. Jag sparkade ut det här klacket jag får på trilla där stuvar inte. Tänk man jag gjorde det. Trillat trilla ut genom dörren. Trilla ut genom dörren. Det hade ju är nu en stor succé. Är det här det var Vi får prova det nästa gång. Är det förbi då sen. I alla fall och så kommer jag ut då och jävla vilket liv det blir. Ja. Tänk Vad hur du heter? Chardonnay. Ja Chardonnay. Åh fint. Monsieur Chardonnay. ja, wii wii. fif. det var riktigt bra. Ja, det var bra. Och sen efter det så, um, uh, så var vi ju på Helsingborgsfesten och körde ett gig där också som konferensierare. Ja. ja, Björn, uh, Björn Helgesson. Ja, vi tackar ha, för den. Ja, tack för den du. Ja. Det var goda pengar ner, rakt ner på plocken. Ja, och fick jag. Fick du någonting? <laughs> fick du <laughs> han fick det inte. Uh, de var ju dock typ tre månader senare med pengarna. Men det är en helt annan Det är annan ganska annan fort historia. nu. <laughs> just det. Det kommer, det kommer en annan gång. Det kan vi ta en annan gång. Och... Uh, jag kommer inte ihåg vad vi sa innan men det som hände sen efter den här grejen det var att eh, eh, mellan den här tiden mellan Mega och eh, det här giget var hade nu så tappade ju vi kontakten lite grann där. Mm. Dyk på ditt och leg på mitt håll och sen så fick vi den här grejen och så började vi träffas igen och umgås igen och eh, kom ihåg hur jävla kul det var. Mm. Och sen eh, fick vi faktiskt en förfrågan till nu i juni i Lund. Mm. Och kör ett konferensjobb till. Um, På en eh, hög, högskola. Just det, just det. En högskola. Så kan jag <laughs> <Och> det kan ju bli riktigt galet. Va? Nej, <laughs> inget. <laughs> uh, ja, och, uh, så det var, där, det var där Martin kom med den uh, briljanta idén att, uh, att vi skulle starta en podcast. Mm. En podcast. Jag vet inte, vad heter det? Uh, jag vet inte. Podcast. Putsast. Ja, <laughs> uh, yeah, så här, här sitter vi idag helt enkelt. Nu sitter vi här och svettas på ditt rum. Jag börjar känna att fan, det behöver ganska varmt här. Känner du yeah, det? är det dags för en cig? Är det det? Ska vi ta, ska vi ta en låt? Vi kör, vi kör gängen och sen så återkommer vi med lite fyllor och resor till Danmark och lite sånt. Ja, det är grejer. Ni kommer ju inte märka någon skillnad men vi är nu borta i några timmar. <laughs> uh, ha det gott. Hej. Så, då var vi tillbaks igen efter eh, Jag Max han var lite grann och jag var... Och gjorde andra grejer som vi helst inte vill prata om. Det vi skulle prata om här dock, det var ju alla resorna till Danmark. För att se hur mycket vi hinner med nu innan tiden tar slut. Men Max, kan inte du berätta ditt favoritminne? Vad gjorde vi i Danmark när vi var där? Jo, det, den frågan har ett väldigt enkelt svar. Är det så Ja, fruktansvärt enkelt. Kan du, jag vet att det är många där nu som sitter på nålar och bara, vad är det, vad är han ska säga? Vad gör man i Danmark? Vad gör man i Danmark? Vad gör man i Danmark, Max? Förutom att dricka sprit. Ja. Ingenting. Ingenting alls, det är bara det man Nej, gör. Nej, det är bara det man gör. Det var nog den mm. största anledningen till att vi gick upp vars 500 kilo uh, den sommaren där. Ja, i alla fall, uh, i alla fall en 10 kilo. <laughs> ja, lätt. Tror jag nu ändå är lätt alltså. <laughs> Det är ingenting jag är stolt över. Nej, men jag och Max, vi kom ju på. Jag tror inte ens, det var nog för att vi, vi var nu fan inte 18 nu. Nej, ja, det var ju bara därför. Det var bara därför vi stack vi, över till Danmark. Ja. Och sen så köpte vi en massa sprit på det här IT, tror du det heter. IT, ja. IT, och sen så gick vi och satt oss i någon jävla park. Och så drack vi allt så hem. Men äh, mitt bästa Danmarksminne, mm. äh, det var nog faktiskt... Jag hoppas det är inte på ordet. Var det det bästa minnet? Nej, ja, det var det bästa minnet jag hade av Danmark. Um, nej, det var första gången vi åkte dit. Mm. Och vi. Um, så sa, så, vi, så gick vi på den här gågatan där precis. Um, ja. Jag vet inte vad den hette. Uh, Guggen! Uh, Guggen! Yeah. Ja. Och så hade vi köpt på sprit. Mm. yes. Vi hade vi hade sett den här eh, spritreklamen på tv för Captain Morgan? Just det! Det var där vi yes. började. Det där jag fan glömt. Ja just det var yeah. det. Det var tvungit att smaka det ju. Så köpte vi det och så blandade vi det med kola. Mm. Som man uh. bör. Va? Som man bör. Man bör göra det. Ja, ja, bör. Yeah. bör. Mm. <laughs> uh. Ja, och så hade vi köpt det så tänkte vi, vad fan ska vi sitta någonstans? Mm. Uh. Så gick vi så... Så gick vi ner i en gata på, på någon väg med en massa kullerstenar och <laughs> gamla hus. Så var det en, alltså, det var en park. Men alltså, det var den sketnaste parken. <laughs> någonsin, det var den pissigaste skiten. Det var liksom ingen fin park. Och den var inte särskilt stor. Alltså, det, nej, nej, för fan. Jag vet inte ens om det räknas som en park. Vad är det då? Vad kan man kalla det annars? <här> gräs. <här> ja, men, ja, men typ. <här> det var lite gräs. Och det var inhägnat lite med något staket. Mm. Och så... En gunga. Yeah. Ja, just det. En liten sandlåda där. Ja. Och en liten sandlåda, ja. Yeah. Och några buskar man kunde pissa i. Ja. Yeah. Yeah. Där var vi. Där var vi, just Där satte så. vi oss. Kommer vi satt bakom ett stort träd som brukar vara Då satt vi där och bara, vi bara drack allt. Jag vet, vi gjorde vi bara, Jo, men det vi, vi måste ju ha snackat en hel del och bara ja, kommit var, fram till en massa grejer. Ja, ja massa och. viktiga grejer. Och, mm. Som vi har bestämt att det här måste vi ha Och så mm. har det inte hänt. Alltså, och så vi, ihåg, vi så blev vi fulla istället. Ja, sen blev vi fulla av gick för, för vet ni vad? Man kan inte dricka en massa sprit utan att bli full. Det är tyvärr. Ska man inte kunna dricka ett par öl utan att bli full? Det ja. Är, det är var det, var det en gång någon som sa? Var det, det var någon gång som... Jag kommer inte att säga. Jag kommer ihåg några gånger när vi satt oss. De här gången man fått när jag tänkte tillbaka har fått lite ångest. Det var att de här barnfamiljerna har varit där med sina barn och har lekt. Så har vi suttit där något gott där. Den första gången vi var där så var vi så jävla häftiga Då skulle vi skåla med alla som gick förbi och Det, oh, det. måste ju varit pinsamt Och de bara, det är de dumme svenska tänkte, ja, jag Gjorde vi det? Jag, ja, upp det? jag har fan glömt men, men kommer du inte ihåg också Eller det, det jag vill komma till Angående det här minnet ja Det är att i den parken mm. Så satt det två andra killar som också satt och söp Nej ja, just det ja, Och så Och så, så kom de fram till oss och så de bara, ja, är ni svenska? Och så vi bara... Mm. What fuck are you? <laughs> ja, Martin sa det. Nej, men så sa vi, ja, ja, det är vi. Och så de bara, åh oh, ja, får vi, får vi dricka här mer eller så? Får vi, får vi slå oss ner liksom? Och vi bara, ja, fan vad soft. Mm. Och så, så snackade vi med någon så det är ju skitroligt. Och ja, de tyckte det var så jävla roligt att vi var från Sverige. Konstigt nog. Konstigt nog. Man kan jävla. fan se landet från där vi stod. Ja, ja, ja. Men, ja, men så, så bara bla bla bla Och sen så Jag vet inte vad det var för dag Om det var någon helgdag kanske eller så Antagligen var det, det som måndag efter vi jag <laughs> Ja jo <ju>, tyvärr <tillverkan. laughs> Men det slutar med att de här killarna Ringer sina polare Ja just det Alltså så det kommer ju svinmikt Just det folk fan det blir värsta festen där. Ja det blir en riktig jävla parkfest då tror jag, jag ingenting. Och så det kommer ju brudar Och det kommer danska brudar och, du, Både brudar och danska brudar <laughs> Ja Var ja, det två helt olika grejer ja, det... Blanda aldrig ihop dem Nej Nej för fan Sen minns jag när vi var över någon gång också När eh, det var något eh, Det var Nej var... alltså, vet du, Jag såg det Har det låtit konstigt det Är det för att jag har haft utgivit mina monitors yes. på och så. Vi har gjort detta innan <laughs> Nej det har vi faktiskt inte Pro eh, Jag kommer ihåg när vi var där någon gång också Så var det jävla skolband som var där lera Kommer du ihåg det? Fast det var, det var bland de eh, senare tillfällena Det var det? Ja. Alltså allting är bara en stor blur. Alltså, om du frågar mig så har vi varit en gång så allt hänt samtidigt. <laughs> ja, det gör ju sig. Jag kommer ihåg någon gång över när vi åkte över också och vi kom dit för sent och allting hade stängt. Så fick du en sån liten chollen någonstans och köpte en flaska Malibu och en cola och drack det. Bara, bara för att det skulle bli fulla. Helt ja. onödigt. Helt onödigt. Man, man kan ju inte säga att man är bättre nu egentligen. Nej, för fan. <laughs> Men... Eh. Skulle man ta upp den traditionen igen att tura? Det borde vi nästan Är, göra. Är många som turar fortfarande? Om ni turar så säg till så kan ni åka med oss någon gång. Eller så får vi åka vi med er. <laughs> ja, vi vet var båtarna <laughs> går och sånt. Yeah, shit, vi kan, kan visa parken, det borde vi nästan göra. Vi borde nästan gå över och sätta oss i parken och ta en bild. Och ta, det kunde vi göra. Här sitter vi. Men, men det allra filaste som vi kom på nu i efterhand. Eller i alla fall jag, jag vet inte om du kom på det. Du har inte kommit på någonting. Nej, men den parken. Mm. När du, när du åker båt till när du åker Scanlines till Helsingör. Mm. Vi tog ju alltid Sundsbussarna. Just det. Alltid alltid alltid Sundsbussarna. Ja, Martin är så gamla. <laughs> så gamla är vi. Yeah. Det det hemskt. Ja, usch. ja, men om man tog Scanlines båten över så kommer man till den här själva stationen eller vad det är. Mm, men ja, är det äh, ja, så tar du stationen ja. Tar du rulltrapporna ner. Mm. Och kommer ut på tåg, tågrälsen. Är mm. det ut på rälsen? Men Nej, direkt. <skratt> <skratt> <sratt> <skratt> <Yeah. sratt> och varenda gång. <skratt> ja, varenda gång. Men ja, i alla fall. Och så där. <skratt> Om du står och så är det en 7-11 rakt över gatan yeah. så är tågspåren till vänster. Den lilla öppningen... Eh, i det staketet som är där vid tågspåren mm. där ligger ju den parken. Ja, det är precis där. Ja, det. och det roliga är att vi har gått runt hela stan, yeah. inte hela stan. Men alltså, vi har gått en sån jävla omväg <laughs> varje gång vi skulle till den parken för vi ville ju sitta där. Det var ju bästa stället. Ja, det var ju bästa stället. Finns inget bättre. Och så var det så nära. Men ändå så långt bort. <laughs> Så ja. Är det där pucket? Vad håller jag på med nu? Ja, okej. Okay. Puckat, det var det. Exakt vad det. Sen var vi i Danmark också och kollade när de spelade mot Kamerun Var det inte så? Vi letade ja, ja. in oss i någon sportbar där och blev... Pit... Eh, pitstop. Pitstop, just det heter den. Gå dit om du ska kolla fotboll. jävla vilket öst det blev. Ja, det bästa var att de Danmark vann ju också. Nej just det var då de danskarna åkte med hos Helsingborg. Minns du det? Nej. De hängde med på båten och så skulle vi festa med dem. Vi bara, ja vi kommer snart, vi ska bara hämta en grej. Kommer du ihåg det? Jag tänkte, vad Ja, det här detta är långt, det här nu är du är helt borta. Nu ja det är jag faktiskt. Det är ju men det var han som kräktes ju över båten. Du minns inte det där? Jo, klart du minns detta. Svagt svagt. Svagt svagt. svagt. Vi gick runt Jag kommer bara... ihåg att vi har sagt att vi ska bara hämta en grej. Ja, och så bara och så vi därifrån. Så ich det då de vi ska bara hämta en grej bara varför springer de bara? <laughs> det var så att det jätteviktigt de ska hämta. <laughs> ja, Måste hämta våra barn. Uh -huh. Och så de... Jag vet inte de gick tillbaka sen eller de fick stanna i Helsingborg över natten. <laughs> <laughs> <laughs> Lyssna. Om de två danskarna ja, kan just få betydelse lyssnar på detta. Ja, förlåt. <laughs> <laughs> vi har fortfarande inte hittat grejen. <laughs> <laughs> nej, det är därför vi inte har kommit tillbaka än. Så står de där. De bara, Jag fem år äldre. Bara. <laughs> är det så länge sedan? Nej. Jo, nej, nej, är det är fem riktigt. Om vi var Men... 16 så är det fem år sedan. Mm, fast var vi 16, Vi var... 17. Eller ja, 16. Yeah. Ja, jag kanske var 17. Eftersom du fyller år så sent på året. Vad? Ja. du inte <laughs> ja, det, det, det Jo, det är hemskt. Det är hemskt. Mm. Det har sina fördelar och det har sina nöjter. Det känns eh, lite som att eh, tyvärr att tiden börjar ihop sig lite här nu. Eh, vi är snart uppe på... Eh, problemet är att ska du lägga upp de här filerna någonstans så får de inte vara alldeles för långa. Nej, vem, vem, vem kommer att lyssna till... Så bara så här långt, det är, så här, nu är det, bara, det är bara du som har lyssnat nu. Om det är någon oh, som lyssnar vi kan göra så här. Det är någon som vi, vaknar nu. Vi kan göra så här, vi kan ha en liten tävling. Ja. Yeah. Martin, yeah. Du, du säger någonting nu, precis innan vi lägger på här. Mm. Eh, så säger du någonting som... Eh, Man inte kan gissa sig till. Nej, som, eh, som, som, som ni ska skriva i en kommentar på vår Facebook-sida. Mm. Du säger någonting som... Eh, Ja men som uh, du säger ett ord mm. som folk ska skriva i kommentarerna vinner de någonting då eller vad uh, de? den, den, den, den, den vi, vi lottar. vi lottar, vi lottar snart, ut något här, roligt. Typ, ja, Någon ja. ja. rolig bild på sig eller någonting? Nej, nej, det får ju vara ett roligare. Vad det är jätteroligt att få det 5 gram maj eller något Ja, det var. Okej. Okej, vad är ordet då? Ordet är Excalibur. Det är ett svärd. Det är ett svärd. Yes. Bra, då säger vi så. Så hörs vi nästa... Nästa vecka, hoppas jag att det blir faktiskt. Ja, det är säkert. Då har vi säkert lite roliga nyheter. Ja, det, är, det kommer att vara stål. Vi ska faktiskt ha ganska stor middag hemma hos min farsa. Så jag ska vara där. Sen ska jag ner till mandarin. Själv? Mm. Ska eh, jag ska jobba, som mitt liv suger. Ja, ah, vad härligt. Ja, visst är det. Och med det så säger... Vi, god fortsättning och gott nytt år. Och så ses vi nästa gång. Adjö. Adjö.